Arte eskenikoekin osatzen den Deferia Festivala Donostian gaur abiatzen da eta martxoaren amabia bitarte ogoi tamabi konpainiren lanak urbilduko dituzte Donostiako hainbat antzestokietara. Errango dugu aurten pasioa lelopean ospatuko dela Deferia Festivala eta berroi eman aldiz osatutako programazioa aurkezten dutera. Deferia Festivaleko zuzendari den norka txapusok hainbat argibide eskenidizkigu. Eguneko berrogeita bosta antzerkia da, eta eguneko berrogeita bosta dantza. Gero hor, soberan eratzen dira, izaten dira hori zerkanteko eh, zaiak izaten direnak, ez? Mm. Osa, que bai, justu-justu eh, erdia antzerkia eta dantza, izaten da. Euskal Herriko konpainiak badira, baina eh, atzarrikoak ere bertan? Baita, horren... Eh, Sektorekin e, dena aloztuta dutagut eta oso neortua ez. Orduan gutxi gora dera e, erbia, berroita, bai, eguneko berroita bosta ordukan, e, Euskal Proposamenak izaten mirak. Eta gero, geratzen dena ergibana bata e, joak eta beste batzuk izaten dena este español estatutit territorialkoa da. Hurbiltzen diren lanak zeizaten dira? E, estrinatu gabekoak, estrinatu berriak? Bueno, oso eh, isuten da aldebatez alde de feria da, de feria, er, o Jaialdi garaikidea. Diete megu bai ikuskizun e, autor ikuskizunak bai tanta edo medo antzerkiarloan. E Haltzun netatik e, ur, e, urrutik aderik uskizunak, e, modu batean esanda da, e, argitzeko. Eta bai berriak e, batzuk dira estrenaldiak Europa, ambetan batzuk estrenaldiak e, Estatu mailan, eta badaude lau edo munduko e, estrenaldiak binenak. Berritasun hori garrantzikoa dagoetako zeren, merkatua bilatu nahian, Dos a esa ezagun, alguna esa esa alguna que he estudiado ditugu, nondik, nolako esaugarriak. Badeferiaren aurtengo programazioaren berri jasotzeko aukera bada deferia.eus webunea.